Ei, cum ar fi dacă ar veni Madonna la live pe plajă? Zici Alea. și tu. Măiastru cântă Madonna pe bandă. Ar fi interesant, Cine da. a fost la concert? Eu. Da? Prezent, Ridicat. Înțeleg și? că a fost praf și Madonna n-a cântat de fapt nimic. A fost praf la Bucure. propriu, să știi păi că după zic. concert a, <laughs> a fost, fost bine. Praf. Da. Avem un nou primar general în București, doamna Gabriela Firea de Pujul Rământul Fraților. Opa. Suntem salvați. Înainte de a pleca de la Senat, doamna Firea mai depus un proiect de lege. Pentru bucureșteni, deci îmi pare rău de ceilalți locuitori din România, dar noi mitici, suntem favorizați că noi o avem pe doamna Firea, noi vom primi primii toate ideile noului primar general. Despre ce este vorba, doamna Firea vrea să se țină în București, de două ori pe an, un festival de cântec, dans, joc și voie bună, numit Pasărea Măiastră. Pa, pa. De adevăr că asta a pierdut cerbul de aur. Ăla la Mangalia mai e, cum zicea? Calatis. Calatis. Calatis. Nu știu nu mai, mai S-a terminat. Euro... Nu mai avem și noi nu un mai la, avem. la Eurovision nu ne-au mai primit. Bă trebuie, bă, trebuie undeva să refulăm. Ne trebuia o pasăre maiastră. Două avem, zice. Da. Două ar, ar trebui bun. să fie un proiect de lege. Acum, na. Astea și avem și experiență. Pasări, avem păsări maiastre în cluburi. În cluburile bucureștere. <laughs> Păsările maiastre de noapte. <laughs> Fac festival în fiecare noapte. Acum e de ce să... Da. Festivalul uh, internațional București, Pasărea, Maiastră Ar urma să aibă loc primăvara și iarna Și uh, potrivit uh, Inițiatorului Impactul va fi Un festival care va fi mai tare Decât concertul de anul nou de la Viena Opa, deci O să da. se bată globul Întreaga planetă Planning în Globu Mapamundu O să fie aici pe, pe păsării pe pasărea noastră Măiastră Doamne să puțin și noi ce luăm, Că ei la viena acolo noi Vin cu luăm? șampania Frumos cu păhărelu Știi? Dacă tot zic. e un concert Pe cear Săniuța O Ia... la noi Ia Era să zic eu ce luăm Citez, impactul celor din capitala României va fi mai mare, muzica tradițională fiind mai apreciată de marele public decât cea clasică. Băi, o să fie de manele. Ai de populară? Explică doamna Firea și ceilalți inițiatori ai proiectului de lege în expunerea de motive. Și citez după aceea din aceeași expunere de motive. În cadrul acestui festival vom putea auzi cântece tradiționale sacre și laice din Orientul Apropiat, Mijlociu și Îndepărtat, deci din tot Orientul. Din Europa, America, Africa și Australia. Și totodată vom putea urmări dansuri tradiționale și ritualuri de pe toate continentele. Super. Dar nu era mai semnul zică din întreaga lume. Asta da. Chiar. Și cred că de pe, de pe Antarctica trebuie, Dacă sunt toate continentele Și continentul Antarctica este continent da. Nu știu dacă doamna Firea știe Dacă ar participa la dublu sau nimic ar afla. Am avut întrebarea asta da, deci Avem 4.000 de euro apropo da, de pe, Din Antarctica vom avea dansul pinguinului da este tradițional și la români da? și evenimentul, ar, da. evenimentul ar urma să fie conceput Și organizat sub patronajul primăriei Municipului București și Ministerul Culturii Festivalul va avea evident șefi și salariați, director artistic, președinte de onoare și director general, că nu se poate fără banii publici, mandatul acestora doi ani pentru început. Da, asta e. Numai un lucru mai vreau să completez. Știre. Știrea este așa. Din toate tramvaiele, de fapt hai să facem altfel, domnul Luca, din toate tramvaiele care circulă în București pe caniculă, toate, toate, câte sunt ele. Da. Câte credeți că au aer condiționat? Câte geamuri există? Câte să fie? Din toate <laughs> calorile din lume. Dacă ar fi să fie, câte ar fi? Un sfert. 1. Un, un, un, un tramvai are aer condiționat dintre toate tramvaiele. Da, este un tramvai, un tramvai experimental, Tramv. probabil. Dar dintre toate troleibuzele care circulă în București, câte sunt ele... Nu prea mult. Garanta decât. niciunul, da. îți spun. Niciunul! Deci asta e. Dar pasărea mea asta, o să dansăm vara, nu știu cum o să fie cu festivalul asta, dar iarna o să dansăm într-o ca să ne încălzim. Dansul pinguinului, eventual. Întrebarea dimineții Deci e bine, primar, doamna, mă scuzați, doamna primar general al Capitalei, doamna Firea, și începe mandatul cu... cu promisiuni frumoase Și cu cântec, da, și cântec joc și voie bună, <laughs> e bine să faci promisiuni Minunat, întrebarea dimineții astăzi este, care e ultima promisiune pe care ai făcut-o? Și cu Și de ce? Care Auzi, e ultima promisiune? Cred că mai important este să, dacă ți-ai ținut promisiunea, că promisiune facem în fiecare zi sau să ne obișnuim cu ele. nu, să că nu, le... nu vrem Auzi. să. de ce să umilim pe cineva, lasă-l. Da, doamne, ferește. Ce contează? Da. Nu, care e ultima promisiune? Pe care ai făcut-o, uite. Nu eu am făcut-o copiilor, spre exemplu. -am zis că, dacă o să fie cu minți, merg la Disneyland. Dar eu le zic de vreo 2 ani. Măi, ce cruzime. Te <sus> puneți? că trebuie să-i duci odată, da? <sus> la un moment, da, da. Mamă, trei. Da. Ah, păi, ce aici cred că e. Ai bugetat, știi în ultimii doi ani, tot bugetăm. Trebuie să strângi. sugerez un lucru. Pune-i piciorul în ghips, Ioanei. Ioanei. Și în felul ăsta, cu un cărucior cu rotile, treci de toate coșurile. Ce? S-a făcut o revoluție cu piciorul în ghips. Dar nu cred că, de fapt, cu ada e problema. Ba da, cu la Da, A, și la buzunar dacă ajunge acolo. Deci, care e ultima misiune pe care ai făcut-o? Domnul Luca? Eu am făcut mai... cu copiii Că asta cu copii. e într-adevăr păi, Și tu minți, mă, copiii Eu nu, nu, nu, nu, nu, <laughs> am eu, nu eu am făcut promisiune ieftină Că la e modest Fimiu Ce? Ăla mare. A. Vrea în Grecia Asta e ieftină? Da Bine. Vacanță în Grecia Mai ieftin Dar asta doar la mai... noi Da Nici la noi Nu, bă, asta nu. la noi Deci mă, cea mai ieftină vacanță Din lume e în Grecia Și vrea și el în Grecia <laughs> Da ce am promis că la anul duc în Grecia. Da, nu mergeți în Grecia. Bine, întrebarea dimineții, dați-ne răspunsuri la SMS, cum ar zice. 1769? Da, cum ar zice domnul Zafiu, care lipsește astăzi 1769 sau 1769 în limbaj popular, sau pe pagina de Facebook, care e ultima promisiune pe care ai făcut-o, citim mesajele mai încolo.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 Si comprò află programul complet al celui mai tare concert al verii Europa FM Live pe plajă un eveniment susținut de Selgross cu sprijinul primăriei municipiului Mangalia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 Vara asta, toți românii se pricep la fotbal, dar numai unii câștigă la tenis.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 Tati, mi-ai promis că vara asta ieșim cu toții la picnic. Da, fetița, tati. Oprim chiar acum într-o benzinărie Lucoil. Cum, tati? Picnic la Lucoil? Da, serios. Cumpărăm de minimum 70 de lei cu cardul club Lucoil și putem câștiga cumpărături de 100 de lei pentru un picnic. Ei! La picnic cu benzinăriile Lucoil!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 Soluțiile ingenioase îți aduc mai mult timp pentru planurile de vacanță. La EMAG ai până la 30% reducere la electrocasnicele Arctic și Beko. Cumpără acum de pe EMAG mașină de spălat rufe Arctic Slim 5 kg cu 800 rotații pe minut și clasă A plus la doar 729 lei. EMAG. Online va fi simplu. Vara asta, toți vorbesc fotbal. Dar la Bila, tu ești subiectul principal. Vino la Bila în 24 iunie și ai cu Bila Card Plus 25% reducere la tot sortimentul de biscuiți și napolitane. Detalii în magazine.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 și so, am ascultat împreună la Europa FM, sunteți în deșteptarea. 7 și 38 de minute ne arată ceasul. nu uitați, 29, 30, 31 iulie, live pe plajă. Da, A și până atunci 4.000 de euro la dublu sau nimic. Asta se întâmplă așadar. Bine, în altă ordine de idei, România este veșnică. Frățiorilor, <sus> sunt diverse <sus> moduri în care se materializează România, care n-or să piară niciodată. E o scenă petrecută zilele trecute la o administrație financiară din București, la sectorul 2, la un sediu ANAF. Descrisă de cineva, de un martor, a pus-o pe Facebook, este... e fabulos ce se întâmplă acolo. Fiți atenți. Deci domnul povestește... Domnul asta la coadă. Și zice, domnule, am stat o zi întreagă la coadă acolo, împreună cu o grămadă de oameni, Da, Dacă cald. trebuie să ții liber, știți eu Exact. Mi s-a întâmplat și mie. În primăvară a trebuit să mă duc să declar ceva. Băi, am stat ore deci domnul ăsta povestește cum la un moment dat, după ore și ore de așteptare, unul dintre oamenii de la coadă a ajuns în sfârșit la Chișeu să-și rezolve problema și după o scurtă interacțiune cu funcționarea a început să țipe. Să urle, să facă scandal și toată lumea e atentă. Și care era problema? Doamna respectiv îi spunea că nu seamănă cola din buletin. Deci ăsta i-a dat buletinul și ăsta i-a zis, nu ești dumneata și asta băi, după ce stai acolo ore și ore, nebunești atât când îți dai trebuie. buletinul femeii Și a zice, nu ești jumătate îmbutelnit buletin, că nu semeni Și asta zice, cum, domne ce vrei mai mult? Asta uite, buletinul meu, asta e dovada Și ăsta zice, nu mai semănați, zice, cu cel de aici Și asta spune, normal că nu mai semăn, au trecut 10 ani Mi-a căzut parul, m-am îngrășat nu La care aia face, zice, nu este problema mea Eu nu pot emite adeverință pe baza acestor acte Și a datelor pe care mi le prezentați de ce? Ea n-a vrut, a zis că nu ești da, Gata Scandalul ăla, a început cu înjurături Cu normal, bună, inspectora s-a enervat Și ea, a aruncat hârtiile pe jos Pleacă domne de aici, mai mai e să ia la bătaie A venit poliția A apărut un polițist de -asta la local, polițist comunitar Cu carnețelul de amendă, pac scos Și să veniți cu mine Zice, să-l ia de acolo Pe scandalagiu, ăsta nebunit Domne, nu, că eu stau de la 8 dimineața la coadă Nu mă miști de aici până nu rezolv și povestește ce s-a petrecut. Absurdul se intensifică. Polițistul zice, trebuie să vă dau amendă, să știți. Uh -huh. La care ăsta, într-o sclipire de geniu, Că ăsta este momentul, zice, nu puteți să-mi dați amendă. Dacă doamna spune că nu sunt eu cel din buletin, nu mă puteți amenda pe baza buletinului. Corect. corect ceea ce e corect. Exact. Polițistul se blochează. Cică stă un pic în impasă, se întoarce către inspectoare și zice, să știți că dacă la amendez Certific faptul că domnul este chiar domnul Domnul e cine zice că este Cucoana zice pe mine Nu mă interesează problema asta Polițistul, ce să scrofolos la datorie Înțelegi, să încinge tărâța în el Păi, de el e reprezentant autorității Zice, doamnă, eu ca reprezentant Al unei instituții a statului Certific că el este chiar el după care se întoarce către ăsta. Deci vă dau sau nu amendă? La care contribuabilul? Dacă îmi dați amendă, e clar că eu sunt eu? Și polițistul zice da. La care ăsta? Atunci vreau o amendă! Băi, și polițistul scrie amenda, ăsta stă în fața ghișeului, doamna inspectoare din ce în ce mai iritată, contribuabilul primește amenda, semnează și se întoarce triumfător către ghișeu. V-am spus, domnul că eu sunt eu! Acum semnează hârtile, na! <laughs> înțelegeți? Băi, înțelegeți de ce Suntem. A, trebuit să, a plătit amendă ca să demonstreze statului român că el este el. Asta e. Deci, de fapt, te costă. Vezi, toate au un preț da. în românii. Bun. E, și dacă doamna de la Ghiseu mă gândesc acum, Văd dacă avea prezență de spirit și era o adevărată reprezentantă a statului birocratic român, nemort și imposibil de ucis, i-ar fi spus... Domnule, îmi pare rău, dar acum figurați cu o amende neplătită. Nu vă putem elibera hârtiile până, până nu aduceți dovada, că ați Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine Europa tot buletin Nu mai știu de unde vin Nu mai știu cine sunt Sau de sunt pe pământ Doar un lucru rețin și poți să-mi dai buletinul tău că nu se prinde nimic Gia să trăim vieți de film regia și scenariu să le semnăm noi unde semnez cap cap dam foi că ziua de și ești cam cât ai e tare când e și rău când ai plus că dacă stai cu frica nu pică nici o mameligă finge că n-ai să fi sficulta ce vrei să fi fur bagă sală de luni ca trei să fii tur Influențe în șur sure, e greu să fii pur că te aud uneori, ore îmi doresc să fiu sur de ori la te văd îmi doresc să fiu or unicam zicea vreau să te știu om să te știu dom dar nu ma știu eu și până cu atât mai greu nu mai de unde țin.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 Smiley, pierdu buletina, am ascultat împreună 7 și 45 de minute. Smiley va fi alături de noi live pe plajă pe 29 iulie, mai exact vineri. Programul complet și lista artiștilor care ne vor încânta în această vară este disponibil deja pe live pe la începutul orei, la întrebarea dimineții, era o chestie legată de promisiuni, care este ultima promisiune pe care ai făcut-o. trebuie să spun că sunt foarte multe mesaje și citesc doar câteva dintre ele. I-am promis jumătății mele că o să-i fiu alături la bine și la greu și pe 13 octombrie anul acesta împlinim 25 de ani de iubire, ne spune Cătă. Ah, ce frumos, felicitări. De fapt, cred că dacă este sunt este bine este. să ne gândim în biserică, atunci în momentul ăla toți facem câte o promisiune. promite promitem orice numai să scăpăm. Da, da, da, la da. bine și la greu. Da, dincolo de glume. E o e chestie foarte frumoasă. Sunt din ce în ce mai puține căsnicii care rezistă așa câte un sfert de veac. Bravo. La mulți ani, să le spunem și noi. Da, asta ce e? Nunta de, de ce la 20 e, nu de ani? Nunta de, de ce o filmă? De piatră, de aur de oțel, de ce o fi... Că felul de astea. că ne interesăm. <laughs> Dar n-am ajuns noi acolo. Așa. Ultima promisiune făcută în fața prietenilor a fost că mă las de fumat. Încă încerc să-mi țin promisiunea, spune Adi. E cel mai simplu lucru să te lași de fumat. Eu da. am fumat 20, vorbesc serios, am fumat 25 de ani, m-am lăsat de 6. A fost cea mai simplă decizie pe care am luat-o. Îmi pare și rău că mi-a fost frică atâta timp să mă să mă hotărăsc, e foarte simplu pur și simplu nu mai fumez și cu asta basta, da, și pe Facebook Sândel zice, mi-am mi tot promis că o să-mi văd de treaba mea că nu o să mă mai implic ajutând unele persoane care nu merită și nu știu cum fac o iau iar de la capăt a, să băi Sândel, ești un om bun, asta e Ana Maria zice mi-am promis că nu o să mai dau atâta importanță obiectelor. Am prea multă grijă pentru ele și mă supăr prea tare dacă mi se strică ceva. Asta noi, de exemplu, bărbații noi nu dăm grijă obiectelor. Le lăsăm prin casă pe unde apucăm, asta e, nu pleacă nicăieri. Da, Ioana zice bună dimineața, dragilor, pentru că ne-a ieși prin piele. Am promis băiatului meu că nu mai fac niciodată un împrumut la bancă. E, pună următor un împrumut. Cristian zice mi-am promis mie mai mult somn și un live pe plajă. Doar dacă aduceți covridogi. Facem târgu? Ciprian aduce covridogi. Alaltă ieri a venit cu... Și gogoș, da? Alaltă ieri a venit cu Mateuțe aici. cu Mateuțe cu brânzică. Dragoș zice, am promis soției că voi visa numerele câștigătoare de la 6 din 49. Încă nu s-a întâmplat. Da. Mai sunt și alte mesaje, mai da și voi și mai vorbi și voi. Vă mulțumim în primul rând că ni l a trimis, dar ca o promisiune pentru deșteptarea în fiecare dimineață dăm câte o vacanță. La mare se întâmplă și astăzi să dăm două vacanțe pentru cei care s-au scris pe site-ul nostru europa.fm.ro, dar și pentru cei care au prins parola de ieri. Nu? Mm -hmm. JPC Kings, chiar acum, la Europa FM. Se mare a dolores cuando se quema de amore, cuando se imala a su vela cuando se imala a dolores cuando se inma dolores cuando se in dolores cuando se imala a su vela cuando se imala a dolores baila baila baila baila baila baila baila ve esta untara que no siempre cantareé pero no siempre cantaré pero no siempre cantaré. Esta ropa playana veo que no siempre cantare, cuando se ima le cuando se inca mal labore, cuando se inma la su vela, cuando se inma dolore, cuando se ima le adolores, cuando se inca el mal labore, cuando se la su vela, cuando se inmacore. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, mey. Ma tai tara chedo sempre cantare pero non sempre cantare pero non sempre cantare sta rum bataidara che yo se Se marea dolore, cuando se quema d'amore, cuando se in mala su vela, cuando se inmala dottore, cuando se in mare a dolore, cuando se queda amore, cuando se inmala su vela, cuando se invaladore, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila me, esta ronda tagitana, esto siempre cantare. Siempre cantaré, pero siempre cantaré, pero siempre cantaré, esta rompa ta guitana, meo que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré, esta rompa ta guitana, meo que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré, esta rompa ta guitana, que yo siempre cantaré. Ai Vlad, gata, așa ză-te, dansat suficient. te da. da. mi-a plăcut Ciprian. <laughs> Stăm pe scaun. Yeah! Banca Națională anunță că numărul banknotelor românești falsificate, adică a da? așa Sau cum e? spun cei care nu știu că avem... roni. Lei, roni. <laughs> da, -o da, da, da. O uh. Avem roni. <laughs> da. Banca Națională anunță că numărul ronilor falsificați e în creștere dramatică. Oh. 70% mai mulți lei falsificați în 2015 față de 2014. Ceea ce mi-a atras atenția, da, ce norocile dar eu cred ba. că, nu adică se falsifică lei din greșeală, îmi imaginez că cineva n-a fost atât și a falsificat lei, ce să faci cu ei falsificați? Falsurile de bancnote românești expertizate la BNR au totalizat 4.479 de bucăți anul trecut. Asta e cum, ca să-l parafrazăm pe maestru dinică, țara mică, puține bagnote falsificate. Așa? Cea mai falsificată bagnotă fiind cea de 100 de lei. Suta! Suta! Din numărul total de bannote false, 100. Asta e mișto statistica. De ce face poliția? Din numărul total de bannote false, 100 au fost capturate de poliție în cursul unor acțiuni specifice. Iar 4.379 au fost depistate în circulație. <laughs> <laughs> și întrebarea e, cum a depistat poliția prin acțiuni specifice? Deci, cum? Au... S-a luat la spălat. Da, cred că au luat și pagă. S-au spălat banii? Au luat <laughs> și pagă să vadă dacă șoferii nu cu bani falși. Adică de aia... De? Să vedem care-i treaba. Da. Bancnota cu cel mai mare număr de falsuri înregistrate a fost de de 100 de lei. Pe locul al doilea s-a situat bancnota de 10 lei. Și asta e. Mie mi se pare corect să fie din când în când și lei falși în circulație. La mărfuri falsificate, lei falsificați. <laughs> să fie echitate. <laughs>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 Optimizează spațiul din casă cu electrocasnicele Electrolux și Zanussi. La EMAG le găsești cu până la 20% reducere. Intră acum pe EMAG și cumpără aragaz Electrolux cu grill, rotisor și cuptol cu autocurățare catalitică la prețul promoțional de 1079 lei. EMAG. Online simplu.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 Descoperă perfecțiunea tehnologiei în casa ta cu Hotpoint și IndeSit. Ai până la 25% reducere la electrocasnicele din promoție. Cumpără acum de pe Emag mașina de spălat vasă incorporabilă Hotpoint cu 10 seturi, 9 programe, tehnologie ecotech și 5 ani garanție la 1499 lei. Emag online va fi mereu simplu. Noi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 Ioana Brusul, capitanul, ne prezintă știrile Europa FM. Bun venit, Ioana! Bună dimineața, Ciprian! Bine v-am găsit la știri în Banat, Crișana, Maramureș, și sudul Olteniei și al Munteniei și pe arii, restrânse în celelalte regiuni. Vremea se menține caniculară. Astăzi, indicele temperatură mezală va depăși pragul critic de 80 de unități. După amiaza și seara, instabilitatea atmosferică va fi accentuată local la Dal și la Munte și pe spații mai, mai mici în restul teritoriului. Vor fi averse, izolat, torențiale, descărcări electrice, vigilii și condiții de grindină. Maximele vor fi cuprinse azi între 26 de grade în nordul Moldovei și vor ajunge la 35 în zonele de câmpie din vest și sud-vest. În capitală, vremea va fi călduroasă cu o maximă de 33 de grade, după amiaza și seara vor fi posibile averse. Britanicii au votat la referendum PON pentru ieșirea țărilor din Uniunea Europeană potrivit proiecțiilor realizate în această dimineață de BBC și Sky News. Regatul Unit a decis cu 52% la 48% să părăsească blocul comunitar după 43 de ani într-un referendum istoric, relatează BBC. Londra și Scoția au votat puternic Remain, însă tabăra pro-europeană a fost subminată de rezultatele slabe în nordul Angliei. Rezultatele nu sunt definitive, dar este greu de crezut că diferența de peste un milion de voturi poate fi recuperată de mișcarea favorită. Durabilă rămânerii Marii Britanii în Uniunea Europeană. Îl ascultăm pe Stefan Leonte. Cu mai puțin de 20 de circumscripții în care au rămas denumărat voturile, tabăra pro-Brexit a câștigat aproape 16 milioane de adepți. De cealaltă parte, mai puțin de 15 milioane de britanici au ales să rămână în Uniunea Europeană. Irlanda de Nord, Scoția, precum și zona Londrei s-au declarat pentru rămânerea Marii Britanii în Uniunea Europeană, în timp ce Nordul Angliei s-a declarat pro-Brexit. Alegătorii din țara Galilor și comitatele engleze s-au pronunțat masiv în favoarea ieșirii din blocul comunitar. Votul a fost a fost explicat de analiștii britanici prin nemulțumirea britanicilor față de nivelul de trai. Nu vor să mai fie în Uniunea Europeană, oamenii sunt nemulțumiți că nu sunt plătiți suficient, că se luptă pentru locurile de muncă. De fapt, Marea Britanie putea rezolva aceste probleme prin condiții mai bune, prin creșterea venitului minim, iar aceste măsuri erau în mâna premierului, indiferent dacă suntem în Uniunea Europeană sau nu, însă oamenii au dat vina pe comunitatea europeană. Prim-ministrul Scoției a declarat că poporul său își vede viitorul în Uniunea Europeană după ce scoțienii au votat copleșitor pro-Europa. Imediat după miezul nopții, după ce s-au închis urnele de vot, premierul David Cameron l-a cum mulțumit britanicilor care au votat pentru rămânerea în blocul comunitar, iar liderul euroscepticilor UKIP își savurează victoria și speră că ziua de astăzi să ducă independența în Marea Britanie. Ioana Dumitrescu relatează. Liderul partidului Eurofob UKIP, Nigel Farage, a spus că începe să viseze la un regat unit independent, în timp ce voturile în favoarea Brexit arătau că britanicii s-au pronunțat pentru ieșirea din Uniunea Europeană. Îndrăznesc de acum să visez că Zorii se ridică deasupra unui regat unit independent, a lansat șeful partidului UKIP militanților pentru Brexit reuniți la Londra. Dacă previziunile se confirmă, aceasta va fi victoria oamenilor adevărați, a oamenilor obișnuiți, a adăugat Farage, cofondator al UKIP în 1993, care militează de la început pentru Brexit. Sper că această victorie va face să cadă acest proiect cratat și să ne ghideze spre o Europa a națiunilor suverane, a adăugat el. Să ne deparasăm de draperul european de Bruxelles și de tot ceea ce a ieșuat. Să facem din acest 23 iunie ziua independenței noastre. A susținut liderul UKIP în fața unei mulțimi în delir. La rândul său, premierul David Cameron le-a mulțumit britanicilor care au votat pentru rămânerea în blocul comunitar. Mulțumesc celor care au votat pentru a păstra Marea Britanie mai puternică, mai sigură și mai bună în Europa, așa cum o fac și miile de oameni care au participat la campania Pro-UE pe întreg teritoriul țării, a scris șeful guvernului de la Londra pe Twitter. Temerile că rezultatul votului la referendumul istoric din Marea Britanie va fi în favoarea ieșirii țării din Uniunea Europeană au dus în această dimineață la o depreciere semnificativă a lirei sterline. Moneda britanică a ajuns la cel mai scăzut nivel în raport cu dolarul american din ultimii peste 30 de ani. La primele ore ale dimineții, lira e cotată sub nivelul de 1,35 pentru un dolar pentru prima dată după 1985. Indiferent de rezultatul referendumului, liderii europeni, inclusiv premierul britanic David Cameron, încep la Bruxelles. O reuniune de urgență a Parlamentului European este de asemenea convocată. Președintele legislativului european Martin Schulz va susține o conferință de presă la ora 8 GNT 11 ora României. Procesul de ieșire din Uniunea Europeană nu va fi unul automat și va trebui să fie negociat cu membrii rămași. Aceste negocieri ar trebui să fie finalizate în termen de 2 ani, dar Parlamentul European are drept de vot veto asupra oricărui nou acord prin care se reglementează relațiile dintre Marea Britanie și Bruxelles. Mulțumim vana pentru știrile Europa FM Sport acum cu Luca Pastia. Bună dimineață, Ovidiu Hațegan și brigada sa de arbitrii din România și-au încheiat participarea la Euro. El se numără printre cei șase centrali care părăsesc competiția după faza grupelor. Hațegan a condus două partide în Franța, Polonia, Irlanda de Nord și Irlanda-Italia. La prima nu a avut faze dificile și prestația lui a fost apreciată. În schimb, în miercuri seară, irlandezii au reclamat neacordarea unui penalti în minutul 44, când McLean a fost faultat în careu. Fiindcă a lăsat jocul să continue, cotidianul echip la notat pe Hațegan cu iar Irish Times a scris că arbitrul român a fost singurul om de pe stadion care a crezut că n-a fost fault. Ovidiu Hațegan este primul central român la un turneu final după Ioan Igna la Euro 1988. Din brigada lui au făcut parte tușirii Octavian Șovre și Sebastian Gheorghe, alături de adiționalii Alexandru Tudor și Sebastian Colsescu. Laurent Blanc a primit 22 de milioane de euro pentru a-și rezilia contractul cu Paris Saint-Germain. Suma reprezintă compensații, fiindcă a fost demis cu 2 ani înainte de expirarea înțelege. Antrenorul a condus echipa în ultimele trei sezoane, în care a cucerit de fiecare dată campionatul Franței și alte 8 trofee din cele nouă interne posibile. În schimb, PSG a fost eliminată de fiecare dată în sferturile de finală ale Ligii Campionilor spre nemulțumirea conducerii clubului, care a hotărât să-l instaleze acum pe spaniolul Unai Emery, câștigătorul ultimelor trei ediții ale Europa League cu FC Sevilla. Deșteptarea continuă. În această oră puteți câștiga o vacanță la mare pentru că vara asta ocupăm marea. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Ceiași frecvență cu tine weekendul ul tău poate începe mult mai bine Cu niște bani în buzunar, vreo 4.000 de euro Pentru că atât avem astăzi la dublu sau nimic Republica Fantastică România Republica, da? Republica Fantastică România Nu regatul fantastic român România, România, fraților E pe cale să devină Prima republică din lume Care va finanța monarhia Opa, ce drăguț <laughs> În plus, în România, Casa Regală ar putea să devină subordonată Parlamentului, căruia va trebui să-i prezinte raportul de activitate anual. La cererea PSD și PNL, Guvernul a elaborat un proiect de lege care prevede niște avantaje, aș zice oarecum neașteptate, pentru Casa Regală. Astfel, Casa Regală a României va primi în folosință gratuită pentru 99 de ani Palatul Elisabeta, iar cheltuielile de funcționare curentă a casei vor fi suportate din fonduri publice. Cu alte cuvinte, Republica va da salariu regelui, regelui Mihai și, desigur, singur, lui Radu Duda, principesii Margareta și servitorilor acestora. Asta, fraților, numai România se putea întâmpla într-o struță, cămilă cum, struță cămilă, cum e țara noastră, eu cred că vor trebui să semneze și condică. După altfel cum să-i conteze, nu? Și uite așa, Radu Duda ar putea să devină cel mai bine plătit actor român <laughs> din toate timpurile, doar printr-un măritiș. Mă rog, printr-o însurătoare, cum ar veni. Astăzi, cheltuielile de întreținere a Palatului Isabeta din Capitală scot din buzunarul casei regale aproximativ 5.000 de euro lunar, scrie profit.ro. Hai că nu e mare lucru. Ieftin totuși, da. da. 5.000 de euro, o chirie bunicică, aș zice. Da, oricum, mult mai ieftin decât regia asfaltului. Clar. Casa Regală va avea la dispoziție un serviciu administrativ finanțat tot din bugetul de stat, cu posibilitatea de atragere de bani și din surse private, cu totul 20 de angajați. Potrivit acestui proiect de lege, de ce încă o dată este proiect de lege, în schimbul acestei finanțări, șeful casei regale, astăzi maestatea sa, regele Mihai, va prezenta anual Parlamentului, înscris sau în persoană, un raport privind activitatea anului precedent. De un chidei, fel de bilanță, așa? Da, deci ca precum... Consiliul de administrație de la TVR, știi? vine anual cu raportul PAC și le spune, deci vine regele în Parlament, dacă se aprobă proiectul de lege, și în schimbul bănuților ăstora vine și le spune ce a făcut. Ce ai mai făcut? Ce ai mai făcut? Uite, asta am făcut și am cumpărat asta și de bani ăștia am făcut călătoria asta. M-am întâlnit cu tare, m-am întâlnit cu tare și în Parlament domnul Șerban Nicolae și domnul Nicolice îl ascultă pe maiestatea sa și votează pentru sau împotrivă, nu se știe. Și dacă resping raportul de activitate, cum ar veni, oare îl trântesc? Îl detronează pe NG? că la Consiliul de Administrație la TVR așa e dacă resping raportul Consiliului de Administrație cade președintele deci una peste alta subordonează Casa Regală cum nu? ar veni da, băi frate dacă trebuie să te duci să dai raportul, ești subordonat că așa e în viață, cui dai raportul înseamnă că asta e da, toată situația asta spune este ușor bizară cu tot respectul pentru Maestatea sa, firește, deoarece Casa Regală a României fraților nu e chiar amenințată de sărăcie Adică, potrivit presiei, Casa Regală ocupă locul 81 în top 300 capital 2015, cu o avere estimată la 58-60 de milioane de euro. Vănuți, bunicii, aș zice, mii de hectare de terenuri agricole și de păduri, castele, toate care au aparținut familiei regale până în 1948, au, multe din astea au fost recuperate după Revoluție și acum sunt business-uri. De în prezent, familia regală deține patru castele, aproape 20.000 de hectare de pădure, trei imobile și un teren în București, un imobil și terenuri în Sinaia, câteva cabane în zona Azuga-Predeal. Adică te întreb de ce e totuși nevoie ca statul român să financeze casa regală în afară de bizarăria situației. Fiindcă probabil, ca mai toți cei din top 300 capital, au proprietăți, dar nu au lichidit. Exact. A, da. O problemă Fiindcă probabil ori au nevoie de bani de semințe, ori vor și Casa Regală și-ar dori foarte mult să facă parte din ceea ce în țara asta se numește capitalismul de stat. Pentru că în România marii capitaliști sunt de fapt capitaliști care fac afaceri doar cu statul de unde și această descriere perfectă a României, drept o țară cu capitalism de stat Hai că tu ai vorbit de o plată, dar să știi că eu vorbesc De fără plată, pentru că intrarea îi se liberă Anul acesta la Europa FM Live pe plajă 2016 Andra vine chiar acum în deșteptarea și va veni și la life pe plajă sâmbătă 30 iulie vine la ediția din acest an Europa FM Live pe plajă. Sâmbătă 30 iulie, alături de ea vor mai cânta Voltage, Proconsul, Delia, Vang și Carla Dreams. Lista completă a artiștilor este disponibilă pe europa.fm.ro sau pe livepeplajă.ro Ei bine, vara asta ocupă marea și la propriu și la figurat, dar să știți că astăzi, în deșteptare, avem nu una, ci două vacanțe la Mare!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 Săptămâna asta la Penny Market și XXL Mega Discount Pizzetti Snacks, 80 de grame diverse Sortimente la doar 2,69 lei Și pachet Duffman Plus Care, gel de duș Și Teostic la doar 16,39 lei Îți aduc puncte bonus Suplimentare pentru echipamentele naționale La preț de suporter Ofertă valabilă în perioada 22-28 iunie 2016 <fie> Descoperă perfecțiunea tehnologiei În casa ta cu Hotpoint și Indesit Ai până la 25% reducere La electrocasticile din promoție Cumpără acum de pe EMAG Mașina de spălat vasă încorporabilă Hotpoint Cu 10 seturi, 9 programe, tehnologie Ecotech și 5 ani garanție La 1499 lei EMAG, online, va fi mereu simplu <laughs> Parcă zici rău la meteo că nu o să plouă. Aha, da, știu, trebuia să repar instalația Acum lasă glumea și acoperă mobila și televizorul <laughs> nu e nevoie Știi când ziceai că vrei pești? Acum îi putem ține în Nu lăsa pe mâine creditul pe care îl poți obține azi doar cu un drum la bancă Aplică exclusiv online pentru un credit și ai dobândă variabilă de la 8,25% Raiffeisen Bank, reușim împreună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 Fiecare casă are centrul ei de comandă, unde pui la cale ziua sau doar îi pui pe toți la masă. Oricum ar fi acest loc îți activează pofta de viață, așa că aprovizionează-l cu tot ce-i trebuie, iar la mega-ul tău ai mereu oferte neașteptate. Zuzu iaurt de băut 320 de grame la doar 1,77 lei, Strongbow Cidru 330 de ml la doar 3,15 bani și DAF antiperspirant 40 50 sau 150 de ml diverse sortimente la doar 9,99 lei. Mega-image, inspirație pentru inima casei tale. Yeah. <sighs>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 Tu te pregătești de următorul meci, iar noi îți pregătim promoția de suporter. Hai la Mega Image sau Shop Go în perioada 24-26 iunie și ia cărbun pentru grătar, 3 kg, la doar 9,59 lei. Mici amestec porc și vită gustul românești, la doar 11,49 lei. Și ciuperci marca proprie, 365, ambalate la 500 de grame, la doar 3,19 lei. Prinde promoția de suporter de la Mega Image.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 Ai ales Europa FM. De și așa mai departe de state, până spre seară ascultam Europa FM. George, ta Vlad, eu o iubesc foarte, foarte mult. Păi, ascultam în fiecare zi muzică, știri. Europa FM la știrile. Nu-mi place să știu ce se numbră în lume. Așa sunt eu informat în fiecare zi. Europa FM este pe aceeași frecvență cu tine. de împreună la Europa FM la 8 și 30 de minute, o melodie anilor 80, dar iată și interpretată, reinterpretată de Atomic Tomy Și apropo de anii 80, să știi că în acest weekend, Luca, Vlad, să știți amândoi, avem un weekend special Europa FM, cea mai bună muzică anilor 80. O, weekend special. Da, dar dar tot. tot. Da. <laughs> Turul României. Nu? Chiar acum? Da. Turul României ah, la Europa FM. Ce fărăză cum liner la tata. Bine, um, Infern, că altfel nu pot să spun. Infern în salonele Spitalului de Urgență din Vaslui. Spitalul ăsta este o unitate în care s-au investit 14 milioane de euro recent pentru modernizare. 14 milioane de euro la mai puțin de 2 ani de la inaugurare. Acum că este caniculă de rupe, unitatea a rămas fără aer condiționat. Instalația a cedat. De la bun început, lucrarea a fost făcută prost. Instalația de climatizare a fost cu mult subdimensionată. Sorin Saizu ne explică ce se întâmplă acolo. Bună dimineața, Sorin! Bună dimineața! Practic, de la bun început, instalația aceasta de climatizare nu a funcționat. Pe timpul verii dădea aer cald, iar pe Cum timpul dădea iernii, aer rece. Nu există așa ceva. Da, zic... Mai mult... Zi, gurile, fericire în loc aer, mai curgea și apă. Curgea apă? Dacă... Curgea apă, da. da. Păi, ce să curgă de altceva? Ce, ce voiai să curgă? Șpriț? Da, și... Oamenii de acolo și-ar fi dorit ia să știu eu un aer rece, un aer cald iarmă, așa mai departe. Mă rog, așa cum ați spus, s-au investit 14 milioane de euro, dar sistemul de climatizare nu funcționează. Acum ar fi nevoie de o nouă investiție pentru montarea încă două pompe care să facă uh, față volumului de activitate. Da. Problema este că cei care se ocupă de această investiție spun că este posibil ca nici aceste două pompe să nu rezolve problema și că sistemul de climatizare ar trebui refăcut la zero, astfel încât el să funcționeze. Ia, da, Sorin, te te auzim foarte, foarte prost, ne cerem scuze pentru legătura asta telefonică, sigur, alte pompe, alte cheltuială, altă distracție, măcar de data asta poate o fac cum trebuie de la început. Ai zis distracție, să știi, dar în același timp, undeva unde ne trebuie aer condiționat și doar apă rece, de ce nu? Ca să nu zic și bere rece, live pe plajă se întâmplă. În acest an, 29, 30 și 31 iulie, detalii și lista completă a artiștilor care ne vor încânta să sunt disponibile pe site-ul nostru europa.fm.ro, dar și pe live pe la Deșteptarea la Europa Enrique Iglesias, ai, ai, ai. preferatul lui Vlad Ma, Petreanu. Gypsy, Kings, Enrique, nebunie, numai Hulio lipsește din viața exact. asta. Nu știu ce-i cu tine. Da, ți-a făcut Zaf playlist-ul. Așa zici, da. că ieri Luca, și cu mine am discutat, am zis că o să-ți cerem să bani niște piese pentru că tu ești Dedicați. mai maleabil, nu ca Zaf care are, deci cu Zaf e dictatura da, da, a plăcat soft ul A soft să-ți bage nimic. Trebuie să le dăm de pe telefonul mobil, și dacă doare. Vreți. Da, bine, revenind în actualitate, am ceva despre misterele Bucureștiului. Opa, așa că cum se sună așa. Exact. Misterele Bucureștiului. Da, nu știu dacă e chiar așa, Coulut e mai pe e mai amuzant nițel, mai. De fapt, nu e amuzant. La începutul acestei luni, deci la începutul lui iunie, pasajul de la piața Sudului, ca să ne explicăm și ascultătorilor noștri care nu au suferința asta de a fi București. Unii sunt chiar acolo acum? În, în <laughs> Sudul, da, unii sunt mulți dintre mărfuriști. <laughs> sunt, da. sunt niște locuri în București pe unde nu se trece. Unul este intersecția de la Răzoare, Alt loc este piața sudului, pasajul de la piața sudului, ieșirea din București spre sud. Încolo unde se construiește un pasaj de o viață întreagă, este nenorocirea în acolo. Ăla este un loc în care există un bulevard pe câte șapte benzi la adică au Atunci când nu se poate circula, lumea o ia pe... Pe tram, unde așa, se, poate. Pe un se poate, se face pe câte șapte benzi. Așa. Deci pasajul ăsta, la începutul lunii, potrivit primăriei capitalei, pasajul era realizat în proporție de 80%. Acum... Tot primăria, adică ieri, a anunțat că pasajul e realizat în proporție de 63%. Deci care de mai puțin Ce a intră la apă. S-a <laughs> da? da. <laughs> fost... da. contractat, contractat de la căldură loc să se dilate. Sau s-a dilatat piața sudului și a rămas <laughs> Aici pasajul mic. Deci Răzvan Sava, primarul interimar, a afirmat pe 10 iunie că lucrările sunt realizate în proporție de 80%. Acum, doamna, firea nouă primar general, a zis că sunt realizate în proporție de 63%, dar mesajul, din, dincolo de toată brambureala asta în declarație, mesajul este că din cauza faptului că acest șantier nu se termină la timp, Bucureștiul, adică în bucureștenii de fapt, Pierd finanțarea europeană de aproape 19 milioane de euro din totalul de 28 de milioane de euro. Opa, adică. Deci, mai băgăm deci, în în ambuțunaș. Mai mult de jumătate, două treimi, de fapt, din costul acestei investiții era asigurat de Uniunea Europeană. Sunt, vin unii și zic, bă, vrei să-ți faci o casă? Da, zici tu. Ia de aici, pai, cât te costă? Pai, cât să coste? 100 de euro. Bă, ia de la mine 70.000 de euro și fă-ți casa. Cât timp îți trebuie, zici tu? Păi îmi trebuie un an jumate. Bine, termin într-un an jumate și îți dau eu 70.000 de euro. Și tu ești fericit, mă, mă, ce tare! Și nu ești în stare să o termini. Din diverse motive. Principalul motiv fiind că ești cam tălâmbă, așa, nu poți da. să termini. <laughs> și după ce trece termenul, că asta s-a întâmplat în cazul pasajului, te duci la ala care ți-a finanțat 70.000 de euro din 100.000 și zici, bă, nu reușesc să o termini. De ce, mă, de ce? Pui să vezi că s-a întâmplat nește nenorociri, că de 13, 13, da. da. la am da. săpat o groapă și acolo nu era țeava pe unde trebuia să treacă și mai păsuiește-mă. Bine, zice eu, la finanțatorul adică Uniunea Europeană, de cât timp mai e nevoie? De șase luni, boss. <laughs> <laughs> și Uniunea Europeană a zis, deci primul termen era, primul termen era decembrie 2015, dar Uniunea l-a prelungit, văzând cât de praf sunt românii și a prelungit până la 30 iunie 2016 adică peste încât suntem azi 24, deci peste șase zile peste șase zile da, vizualizezi ședința de la Uniunea Europeană bă, roagă să le mai dăm, hai mă, îi mai lăsăm și luni lasă-i mă, săracii de ei da, că n-au cu de să fac și-i pasajul ăla dată la piața sudului și, deci, pe 30 iunie se termină ăsta, fraierii de români o să se ducă la Uniunea Europeană ați făcut, mă, pasajul Mm -mm. Nu șeful, știi? C făcând cu piciorul așa <grijin> Cu mâine, mâine la iată. spate așa, <grijin> Cum nu l-ați făcut mă? De ce nu l-ați făcut? Păi am avut niște Am fost bolnavi când eram mici Băi, sunteți nebuni, vă dăm 19 milioane de euro Cum? Trebuie să ni dați înapoi Domnule, da, ne-a păcărit boss. cineva că e 80% Gata, <grijin> <grijin> <grijin> gata. <grijin> <grijin> <grijin> și ne fapt peste 63% Dar cât mai aveți? Păi e gata și aici 3% Cum e 63%? Că pe 10 iunie era 80% Da, dar ne-am uitat mai bine Înțelegeți cum e România cu Uniunea Europeană? Deci eu cred că de-asta ies britanicință. Adică se uită și spun băi, Uniunea Europeană e mișto. Băi, dar vin ăștia care <laughs> stă în stare să Azi... chinutească banii. Eu sunt curios acum ce termen mai dau ei. <sighs> Știi că dacă 6-3%, 4-7%, 3-7%, pardon, când va fi? Da, acum zic nou că îl dați termen... banii și îl terminați cum vreți voi. Stai da, că da. termen este... Potrivit uh, noului primar general A, 2017. Doamna Firea Martie 2017 A, Asta A, este nouă primar. O zi Mamă o să lucreze <laughs> la, la iarnă știi cum? Deci pe vis să fie nebunie știi? Și dacă întreb oamenii Care trec pe acolo Adică jumate dintre bucureștieni Dacă întreb ce se întâmplă O spună Bă sunt 10 dorei cu totul Pe șantierul ăla Știi? Mai mulți nu lucrează niciodată. Păi da, Vlad, pentru că ai auzit vreodată de cineva care a rămas pe drumuri pentru că a pierdut fondurile europene? Nu, firește că... dacă că... s-ar întâmpla asta, da. Și ar pune pe gânduri. Așa, care idee? ideea? Vă Nu mai primim fonduri europene, așa da, și... -ai noștri. Vă reamintesc. Pasajul, cel mai lung pasaj rutier dintr-un oraș din România este pasajul Unirii. Da. Din centrul capitalei patriei noastre nesfârșite România, Opsu... care e foarte prost Opsu... iluminat. 800 de metri, lasă E vorba aici, nu de bec, da. mă. 800 de metri are. Făcut pe vremea lui Ceaușescu în mai puțin de două luni. În da. mai puțin de două luni. Sigur, cum le făcea Ceaușescu acolo? A, a întrerupt căldura pentru toată lumea, a tăiat toate conductele, toți cei care tau în zonă erau nenorociți, bă, dar a durat două luni. Astia de aici, din piața sudului și jumate din bucureșteni Care trebuie să treacă pe acolo Sunt nenoroniți de 2-3 ani, frate Că nu se mai termină lucrările astea Și trebuie să dăm și banii înapoi Deși bătuți și cu banii luați Asta, Asta. Rămânem împreună pe aceeași frecvență Deșteptarea continuă mai mult dar... Sunt interesat în același timp de meniul la De urma, care îți încarcă telefonul Nu știu Da, avem la Gadget News Un meniu care ți încarcă telefonul E foarte tare, meniu fast food Peste câteva minute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 să ocupăm marea! Vlad Petreanu, ești pregătit, da? Și tu? Hai, da, da hai, hai, da. Mă știu, sunt <laughs> cel mai pregătit. Unde puneți Shenzlong? Unde puneți Batista? La peșină lângă Hai Haideți să ocupăm marea pentru că în acest moment oferim o vacanță la mare pentru cei care vor suna chiar acum la 0372069599, dar condiția să știe parola de ieri. Cea care s-a difuzat așadar, parola de ieri, haideți să vedem cine se află în direct în acest moment. Ziua bună! Bună ziua. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Cum te numești? Costel! Oh, domnul Costel, supărat, supărat, ești deci, și așa vine. supărat. Nu sunt supărat. Ești vesel? Poftim? Ești vesel, așa ești tu vesel? Da! <laughs> Bine, domnule! Ia da. sau simt parola? La este plaje. pe Like tine? pe ro, ah, ce frumos! E, e sigur? Așa este ce e. mai... E punct mic sau punct mare? <laughs> Bine, domnule. A pus căstea. punctul unde trebuie, punctul pe ei. Felicitări! Iată o vacanță la mare să îndreaptă către tine să nu închizi să spunem cum intri în posesia premiului. Acum... News. Da. La Europa e Foarte FM. frumos a apărut meniul fast food care ți încarcă telefonul. Adica. După chenerul care ți încarcă nota. <laughs> <laughs> da, eu e și o idee și-o cam în lanțului de fast-food KFC, în, în Quebec, Canada, știi că nu-i nu zice KFC, aia fiind francofon, îi zice PFK, Pule Free Kentucky, pardon, <laughs> o pune. Pule Kentucky, Ce mă rog, nu știu dacă e adevărat sau nu, dar si vera o e bentrovată, da, ideea e așa, la cutiile de meniu poți primi dacă ești indian în India și stai în Mumbai sau în Delhi, deci Luca, dacă te interesează, trebuie să zbori pe acolo, <laughs> da, da. deci poți primi în anumite condiții și o baterie portabilă integrată în cutie, Probabil în loc de sosul cu usturoi de Deci cum e cutia aia? Știi că sunt cutiile de meniu, pac pac pac. Scoți două aripioare cu două oase, un, uh, un strip, așa, și pac alături ai o baterie portabilă de 6100 de miliamperi, tot cu slot bun. de USB, cu cablu, cu tot ce trebuie. Mă rog, acum dacă stai, cred că pe undeva sunt aceleași elemente din tabelul Mendeleev și în partea stânga cutii și în partea dreapta cutii. <laughs> sunt organizat în altfel. Pachetul se numește What a Box. Adică What a Box. box. What a box da, da. E un joc de cuvinte în engleză, o ce cutie. Această ofertă este disponibilă momentan, cum ziceam, doar în India, în Delhi și Mumbai adică bombei, cum îi ziceam, pe vremuri în cutie undeva în lateral pot fi observate mufele USB, butonul de putere, cablu de încărcare inclus în pachet. Poți să ți încarci telefonul, cred că la 6100 de cred că ai trei încărcări, nu, cam așa ar fi. Și uh, nu e cu încărcare rapidă, serbejumat de oră să l încarci cu 17%. Dar pentru puștimea care se duce acolo și își testează stomacul și ficatul, poate să fie o chestie interesantă. Și ca asta e Primești cutia după care trebuie să o returnezi, după nu, ce Nu, e al tău, cred. Primești și al tău și la revedere. Hai că dat ideea acum a celor ah. care vin și a urma. Și a urma cu minus la un cap și cu plus la un cap. Acum <gri> să încărcați, încărcați telefon. În și a urma poți să mai găsești așa, câte un cablu, o sârmă, mufele USB încărulea în plus. <gri> Bun, revenim la ale noastre, respectiv la live pe plajă care se întâmplă anul acesta. Robin and the Backsabers vor fi alături de noi duminică, 31 iulie, la ediția 2016. LifePlaja. Cum bine știți, sunt trei zile de concert, așa că programul complet pe LifePlaja.ro ce s-a trece sadul sac, trece la ghețat, Trece mon, trece darul și mireasa prin pal. Trece buna tensor, trece timpul și mor. Trece casa din casa plină de flori. Trece luna pe cer, peste drumul de fier, printre bolcane, printre hărți, școala goală de cartier. De ce strânge din din, trece dar tu nu simți, Treci un cântec cântat de o armată de sfânt. Vreau să aud niciun cântec de șter acum, te înțeleg e de ajuns Nu-mi insist, e de ajuns Că-mi de radio-ul în Ai o foaie, am fost rasa dintr-un apce, da, intră vulcatea ei, intră noaptea Am salutat în obraz într-o livadă de măslin, trece an după an, trec lumin pe tavan. Am zâmbit pe -a târziu, am tras târziu de volan. Păsat, am ascultat împreună Robin and the Back Backsevers, ascultăm piesa live la Life pe plajă, 2016, se va întâmpla duminică 31 iulie. Alături de Robin and the Back Backsevers vor urca pe scenele fan Bizar, Byron, Grimus, zdob și Sdub și, și Vița de Vie. Dar cum bine știți, sunt 3 zile de live pe plaja, așa că programul pentru zilele de vineri și sâmbătă este disponibil pe europafm.ro. Rămânem împreună pe acești frecvență. să vă reamintesc că în ora următoare în deșteptare avem dublu sau nimic, astăzi 4000 de euro.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 Până pe 13 iulie, cumpărăturile la Carrefour îți pot aduce unul din cele 50.000 de vouchere de 100 de lei pentru articole sportive. Doar pe 24 și 25 iunie, ai păstrăv eviscerat proaspăt la 18,99 kg, kilogramul, berebex 6 doze a 0,5 litri la doar 15,99 lei, 25% reducere la gama auto și până la 50% reducere la gama de textile de casă și saltele. Carrefour, de 15 ani, campionii prețurilor mici!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 Ascultați Europa FM, vă mulțumim, e sora nouă, bună dimineața! Ioana Bruser Capitan ne prezintă știrile Europa FM. Bun venit Ioana. Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Vremea caniculară astăzi în Banat, Crișana, Maramureș, sudul Olteniei și al Munteniei și pe arii restrânse în celelalte regiuni în partea a doua zilei local, la deal și la munte și izolată în restul teritoriului vor fi averse izolate torențiale, descărcări electrice vijelii și condiții de grindina. Maximele vor fi cuprinse între 26 de grade în nordul Moldovei și vor ajunge la 35 în zonele de câmpie din vest și sud-vest. În capitală așteptăm 33 de grade maxime. Dar după după și spre seară vor fi posibile averse. Este oficial, britanicii au votat ieșirea din Uniunea Europeană. 52% dintre alegători au votat pentru părăsirea Uniunii Europene, adică peste 17 milioane 200 de persoane au votat pentru ca Regatul Unit să părăsească blocul comunitar, față de 16 milioane care s-au declarat în favoarea rămânării în Uniunea Europeană. Numărul de buletine numărate este suficient pentru ca rezultatul să nu se mai poată schimba. Agenția France Press comentează astăzi despre cele 9 lucruri pe care Uniunea Europeană intenționează să le facă după Brexit, vor urma mai multe întâlniri ale liderilor europeni pentru a se pregăti funcționarea blocului comunitar fără regatul unit. Ștefan Neunte ne explică. Asigurarea piețelor va fi una dintre principalele preocupări în perioada următoare. O comunicare a băncii centrale europene în vederea asigurării piețelor și mediilor economice este așteptată chiar în această dimineață. Înainte de referendum, BCS a declarat pregătită să facă față tuturor situațiilor neprevăzute, indiferent de rezultat. Va urma o mobilizare a liderilor Uniunii Europene. Președinții Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, Parlamentului European, Martin Schulz și Consiliului European, Donald Tusk, se întâlnesc astăzi la ORA LOCALĂ 10.30 LA Bruxelles PENTRU A OFERI NOI PERSPECTIVE PROIECTULUI EUROPEAN Premierul olandez Mark Rutte, A cărui țară deține președinția semestrială A Consiliului Uniunii Europene, Este de asemenea invitat. Este așteptată și reacția unitară a statelor membre. Prima reuniune post-Brexit a statelor membre UE Este de asemenea prevăzută astăzi la prânz la Luxemburg În cadrul unui consiliu la nivel de secretari de stat Însărcinați cu afaceri europene Care urmează să pregătească summitul european din 28 și 29 iunie. O întâlnire între miniștrii de externe a celor șase state fondatoare ale Uniunii Europene, Franța, Germania, Olanda, Luxemburg, Belgia și Italia este avută în vedere sâmbătă în Germania, potrivit unor surse europene, dar care deocamdată nu a fost confirmată oficial. Președintele francez François Hollande a anunțat deja că va efectua săptămâna viitoare o vizită în Germania fără să ofere alte precizări. Mai multe surse au anunțat în ultimele săptămâni că o inițiativă a cuplului franco german Germania este studiată în vederea oferirii unei perspective Uniunii Europene, chiar dacă Franța pare mai interesată de acest lucru decât Germania. Mai multe reuniuni politice sunt planificate în Parlamentul European încă din această dimineață între liderii diverselor grupuri politice. O reuniune a celor 28 de comisari europeni este prevăzută luni la Bruxelles. Ei se vor concentra asupra punerii în practică a Brexitului. Un summit european este prevăzut pe 28 și 29 iunie la Bruxelles, iar calendarul Brexitului va constitui, evident, subiectul central. Președintele Parlamentului European Martin Schulz a declarat că Uniunea Europeană este bine pregătită pentru rezultatul referendumului din Marea Britanie, dar că regretă decizia, mă aștept ca negocierile privind ieșirea Marii Britanii din UE să înceapă rapid, a mai declarat Schulz. Zi tristă pentru Uniunea Europeană și Marea Britanie a comentat în această dimineață ministrul German de externe. Postul lui David Cameron în joc după confirmarea ieșirii regatului unit din Uniunea Europeană, șeful guvernului de la Londra și-ar putea pierde postul, scrie presa internațională, liderul Partidului conservator și-a legat reputația de rămânerea Marii Britanii în Uniunea Europeană. Îl ascultăm pe Andrei Paleu. Fost primar al Londrei, Boris Johnson, unul dintre liderii campaniei pentru ieșirea din spațiul comunitar, e considerat de acum favorit să preia șefia guvernului. Premierul David Cameron a promis referendumul pentru a-și liniști aripa dreaptă din partid și ca o provocare la adresa formațiunii independenței regatului unit, pe scurt UKIP, care militează pentru părăsirea blocului celor 28. După ce a obținut o victorie zdrobitoare în alegerile parlamentare, și majoritatea în legislativ, David Cameron a negociat cu Bruselul un pachet de reforme despre care a spus că va proteja suveranitatea Marii Britanii, urmând să împiedice pe imigranți să vină în regat ca să ceară ajutoare sociale. Contestatarii săi au denunțat că decizii care privesc doar Marea Britanie sunt lăsate la mâna birocraților europeni. Îngrijorările s-au amplificat după ce peste un milion de fugari din Orientul Mijlociu și Africa au ajuns în Uniunea Europeană anul trecut. Votând să iasă din Uniunea Europeană, Marea Britanie intră pe un teren necunoscut. Brexitul va duce ani de negocieri comerciale, în afaceri și legături politice cu ceea ce va deveni blocul celor 27. Și reacții după Brexit, șeful guvernului din Irlanda de Nord a cerut astăzi organizarea unui referendum pentru unificarea Irlandei după referendumul din Marea Britanie, în urma căruia Londra a ieșit din Uniunea Europeană. Majoritatea alegătorilor din Irlanda de Nord au votat pentru rămânerea în blocul comunitar. În condițiile în care regiunea are graniță cu Republica Irlanda, nu este clar deocamdată cum va funcționa mai departe relația între cele două zone. Unii politicieni au speculat că ar putea fi introduse zone de control al pașapoartelor. Încurajați de rezultatul Referendumului din Marea Britanie, liderul extremei drepte franceze, Marine Le Pen, cere referendum și în Franța, privind rămânerea în Uniunea Europeană, iar în Olanda, liderul formațiunii anti-imigrație, Partidul pentru Libertate, a cerut organizarea unui referendum și în Olanda, privind apartenența la blocul comunitar. Mulțumim, Ioana, pentru știrile Europa FM, sport acum cu Luca Pastia. Bună dimineața, Steaua a transferat pe foștii mijlocași a echipei FC viitorul. Vlada Kim și Adnana Ganovici, anunță Gigi Becali. El a mai precizat că acestea ar putea fi ultimele sosiri din această vară, lotul fiind, în opinia lui, suficient de puternic. Amintim la Steaua, au mai ajuns în pauza competițională atacantul Boian Golubovic de la CSMS și Ovidiu Popescu și Dan Popescu de la retrogradata ACS Politimișoara. Vlada Kim vine de la fece Voluntari, iar Aganovici de la Aeli Masol. Valerica Gaman a devenit oficial balistului Carabuc Sport. Liber de contract după despărțirea de Astra, Giurgiu, fostul fundaș al campioanei României, a semnat o înțelegere valabilă trei sezoane cu nou promovata din Turcia. Potrivit presei, el a primit 200.000 de euro la semnătură și va avea un salariu anual de aproximativ 500.000 de euro. Pe lângă Valerica Găman, Astra l-ar putea pierde în curând și pe William de Amorim, Marius Şumudică anunță că brazilianul care a primit recent și cetățenia română negociază cu un club important dispus să plătească în schimbul său peste un euro. 4.000 de euro sunt pregătiți în această oră la dublu sau nimic Europa FM Pe aceeași frecvență, cu tine De la felii deschidem a treia oră deșteptare astăzi Vlad da. Petranu, Luca Pasia, bună dimineața Să trăiți Bună dimineața, 9 și 11 minute ascultați deșteptarea la Europa FM O știre interesantă <laughs> <laughs> O știre interesantă ieri despre care cred că merită să vorbim un pic E vorba de condamnarea multimilionarului Puiu Popoviciu La 9 ani de închisoare pentru diverse infracțiuni de corupție dar de mită, complicitate la avuz în serviciu Decizia nu e definitivă Care e afacerea? Molu Bănesa pe scurt mm. și Ikea și toate hipermarketurile din zona aia și metro și așa mai departe și blocurile din spate, de fapt ca să fim mai preciși, nu e vorba de magazinele sine, ci de terenul pe care s-au făcut toate astea, un teren de 224 de hectare fraților, chiar la ieșirea din București cu o valoare 224. imensă, 224 Fai. de hectare ți imaginezi? Bun, terenul ăsta fabulos a ajuns în posesia domnului Popoviciu pe la începutul anului, anilor 2000, eu la vremea respectivă eram redactor șef la Jurnalul Național, încă mai existau ziare pe atunci, Jurnalul Național a avut o campanie puternică de anchete. erau anchete foarte puternice care au documentat toată mizeria și toată escrocheria din spatele tranzacției, nu că ar fi contat, adică oricum ziarul n-a putut opri nimic. E, cum s-a făcut șmecheria? Terenul respectiv era al Universității de Agronomie. Dat de Casa Regală în Interbelic cu cererea expresă ca acolo să se facă o livadă, o pepinieră, să fie terenul de cercetare pentru universitate. Deci, Casa Regală, regele, i-a dat la Universitatea de Agronomie și a spus: Uite, aici faceți, dar îl folosiți la asta. Bine, ce a făcut rectorul de la Agronomie după Revoluție, prin anii 2000? Atunci, un, un domn pe nume Neculei Alecu, Alecu Alecu, Tundeoia și Berbecu, l-a <laughs> dat practic domnului Popoviciu. Iac așa, deci a luat terenul acesta de 224 de hectare și l-a dat domnului Popoviciu. Sub un pretext și probabil o șpagă, nu știm. Da? Deci domnul Popoviciu a, zis, a venit și a zis, nu vreți să facem noi o, o colaborare, facem un joint venture. Eu iau terenul și vă dau vă facem o livadă mică în colț așa, că așa zice că trebuie să fie livadă, trebuie să fie pe pinieră, și vă mai dăm un bănuț, mai dăm ceva la salariu, mai dăm... Și mi-l dați mie. Și eu fac acolo business. Facem pe 224, facem blocuri, locuințe, magazine, moluri, parcări, nenică și banii ăștia, iau eu. Și voi primiți ce primiți. Și Alecu, tunde oaia și berbecu, a zis că da. Și a făcut toată treaba. Bun, cum ziceam, s-a scris enorm despre scrocheria asta gigantică la vremea respectivă. Acum, după vreo 15 ani, avem primele sentințe. Deci, 9 ani de închisoare pentru domnul Popoviciu, 7 pentru fostul rector domnul Alecu, cu BRB, cum mai sunt și alții care au luat condamnări în dosar, nu mai mai pe toți. Prejudiciul este uriaș. Procurorii au stabilit că s-a produs statului un prejudiciu de 335 de milioane de lei. Cam 75 de milioane de euro. Iar dauna produsă Universității de Agronomie este de 619 milioane Aha. de lei. Adică vreo 138 de milioane de euro. Hm. Ca să înțelegeți asta e nivelul businessului ului acolo, numai prejudiciu. Ca să nu vorbim de ce profit s-a făcut pe terenul respectiv. Bun, interesant că nu s-a dispus confiscarea niciunei sume în instanță. Ăsta va fi un alt proces. Păi ce va duce? Confiscat. Când se va termina? Nu știm. Ce, ce se va întâmpla cu terenul ăla? Moise Guran seara în ultima lui emisiune televizată. De-ai amintit, acolo este și ambasada americană America, pe terenul ăsta. Da, da, da. Deci, nu știm la ce va duce. Dar e un exemplu de cum a fost furată și jefuită țara asta. Totuși, s-a confiscat ceva în acest dosar. Și asta este clu <laughs> intervenției noastre de acum. Instanța în acest dosar cu prejudiciu prejudiciul de 200 de milioane de euro, peste 200 de milioane de euro, a mai decis și confiscarea unei sticle de whisky JB Rose de 3 litri, opa, o sticlă de plastic de 2 litri cu pălincă, un calendar pe anul 2009 inscripționat Energy Holding... O agendă pe anul 2009 Un pix, un calendar de birou O brichetă de culoare albastră Toate inscripționate Energy Holding Și un tricou de culoare verde Inscripționat Man. Power comes with responsibility De Puterea unde și vorba era. românească De la omul dracuiei ce poți <laughs> Băi, deci asta s-a confiscat în, în acest dosar da, deocamdată S-a la licitație zice. Da, îți da. Da. Deci când am citit asta Că au confiscat un sticlă de whisky și una de pălincă Mă zic, bă, au condamnat pe Băsescu? <laughs> <laughs> Și mi-aduc aminte, până anii 2000 atunci, mai ți minte că uh, era nebunii Gigi Becali. Da, că și la terenul Ui, da? da. Un nenorocit și uita, acum a scăpat de închisoare. Da, da, da, da băiat be care a făcut un. Că a, a făcut un denunț acolo, după care și l-a retras, să zic că nu mai știi pe ce e vorba, nu mai. Și când a auzit că riscă închisoare, iară s-a răzgândit și a rămas la denunț. Da. Revenim la bănuții acela. noștri. Pă, în comparație cu suma pe care ai dat-o tu mai devreme, ca cifră, noi avem 4.000 de euro Am astăzi. Da, la... tot. da, bă, de dar, tot -aia, de noștri sunt bancurați. așa este corect. Destetarea la europa evm Pe aceeași frecvență cu tine 9 și 20 de minute ne arată ceasul din acest moment vă puteți inscrie la concursul din această dimineață, dublu sau nimic, la care avem 4.000 de euro. Din acest moment trimiteți SMS la 1769, număr cu tariv normal, cu textul dublu, urmat de numele vostru și orașul din care ascultați Europa FM. Vă reamintesc așadar, SMS la 1769 cu textul dublu, urmat de numele vostru și orașul din care ascultați Europa FM. Puteți câștiga astăzi 4.000 de euro.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 cele mai bune oferte le găsești doar la practică. Covor tip persan, 80-150 cm, în 10 de modele la doar 89,99 lei și scaun pentru plajă pliabil la doar 39,99 lei. Economisește banii de închiriere șezlong și bucură-te de plajă o vară întreagă. De la casă, la acasă.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 la bilan zilele de weekend din perioada 29 a 5 a 26 a 6 a 2016. Selgros, club pentru profesioniști și pasionați de bunătăți. Construiește o casă, un bloc sau le renovezi? Profesioniștii în construcții recomandă cimentul și liantul Cemrom de la Soceram. Un ciment unic pentru betoane, fundații, tencuieli și mortare speciale. Cemrom pentru construcții care durează și rezistă de la Soceram.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 Tu te pregătești de următorul meci, iar noi îți pregătim promoția de suporter. Hai la Mega Image sau Shop and Go în perioada 24-26 iunie și ia bere nenean cu blondă sau nefiltrată 500 ml la doar 4,39 sticla sau suc frești de portocale 480 ml la doar 3,99 bucata. Prinde promoția de suporter de la Mega Image.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 Vine la Europa FM și nu numai la Europa FM Pentru toți, așa că vinerea de regulă Trebuie să primim și vești bune Am dat o vacanță deja la mare În prima oră de program, a doua oră de fapt Și mai avem încă una pentru cei care s-au scris Toată săptămâna pe site-ul nostru EuropaFM.ro Așa că puteți să-mi spuneți Bravo! Știrea Bravo a zilei Astăzi o să vorbim despre o campanie de donații care a ajuns la patra ediție. Swimathon, îi spune. Cum? Swimathon, un eveniment de strângere de fonduri prin not. Foarte pe scurt, oamenii se întâlnesc, interacționează și se implică în strângerea de fonduri pentru proiectele pe care le consideră relevante. Înnotătorii fundraiseri, înscriși în acest eveniment, aleg o cauză pe care o susțin, apoi parcurg un număr cât mai mare de bazine într-un anumit interval de timp și adună cât mai mulți susținători care să-i sprijine prin donații pentru efortul depus. Evenimentul propriu-zis de Nod va avea loc pe 2 iulie, într-o sâmbătă, începând cu nouă dimineață, la Clubul Sportiv Dinamo, la bazinul acoperit de acolo și donațiile pot fi făcute pe platforma suimatonbucurești.ro după aceea până pe 31 iulie. Anul ăsta Suimaton găzduiește 20 de proiecte din București, din Infov, din domenii diferite, educație, sănătate, ecologie sau artă, care își propun să atragă din comunitate peste 240.000 de, de lei. Și toate noutățile pot fi urmărite pe pagina de Facebook Suimatom București și pe pagina de Facebook a Fundației Comunitare București, care se ocupă. Aici oamenii pot vedea și ce campanii fac în notătorii fundraiser. De exemplu, una dintre notătoare, pe care o cheamă Viviana Mărza, își pune pielea la bătaie pentru Fundația Comunitară București. Ea strânge fonduri pentru organizare și s-a gândit la o campanie originală pentru a oferi ceva în schimb donatorilor. Viviana își va tatua temporar un mesaj, un nume sau o reclamă pe corp. Și cei care vor să-și facă reclamă pe spatele Vivianei, la propriu de data asta, trebuie să doneze pentru echipa ei, Tango Team. Și am vrea să spunem, bravo, Fundației Comunitare București, cea care organizează acest eveniment și sperăm să strângeți cât mai mulți bani. Bravo, îi putem spune și noi câștigătorului de la dublu sau nimic. Presim că dăm premioasă. 4.000 de euro peste câteva minute. This is Tara. La Europa FM. I can't get another of you baby. I can't get another of you baby. Yes, it's true. Și 36 de minute ne arată ceasul. Dublu sau nimic, la Europa FM. Asta se întâmplă chiar Mama. acum, mai ales că avem parte de 4.000 de euro. Uh, Chești care pot fi câștigați pentru toți cei care s-au înscris până în acest moment, prin SMS la 1769. S-a făcut extragerea, există deja în direct în acest moment alături de noi. Mergem la ploiești. Marius, ești cu noi, ziua bună! Salut, Marius! Bună, ziua bună, Opa! Stai că avem niște probleme. Ești din Bazin, te rog. Marius, da, ne auzi? probleme că sunt în mijlocul pădurii. Acum se aude? Se aude, dar să sperăm că o să se aude și răspunsul tău la întrebările da. pe care da. le-a Du-te într-un luminiș. Da, <laughs> Marius, nu avem o problemă cu această legătură. Cred că trebuie Alo? să încercăm. Da, Marius. Se aude acum? Nu prea se aude, Marius. Dacă se întrerupe, e nașpa. Că dacă se întrerupe... Ah, închidem concursul ah. Nu poți să te duci mai Du-te mai da, Ia zici da, da, eu... Să aud acum Să aud acum Mai bine, da Perfect. Taiașane da, în mișcada. Ce cauți da, da, în sunt gurdita mai mașina și am prima, sunat, m sunat Blam, exact când nu trebuia. Aha. A, Bine, e genul trebuie nu trebuia cu seamă. Și acum da. l camionul deschis în față, în mijlocul pădurii și am plecat în pădure. Mariești cu noi și regula, da, la concursul pădure. da. Și regulamentul ți-l reamintim, da, pentru fiecare întrebare de astăzi, o să pornim cu 500 de euro, dublăm la 1000, apoi la 2000 și poți ajunge la 4000 dacă răspunzi corect. Sau de ce nu te poți opri Oricând pe parcursul jocului La suma pe care ai câștigat-o, da? Da, da, da persoan. Ești pregătit pentru 500 de euro? Dacă se bine Pregătit A, cu auzi, 160. Auzi, Marius, da, tu cu camionul acolo în pădure Ești legal, da? Nu sunăm la radarul pădurilor acum <laughs> nu, nu, nu, nu, nu, nu, sunt legal, sunt legal Dar, <laughs> dar ce faci tu acolo? Care lemne? Nu, pentru panificație Pentru panificație? Da, Bă, da, drumul făină. era prin pădure a, a, drumul era da, prin, drumul, prin pădure, pădure și, era și el ce a făcut? A pe dreapta și a plecat prin pădure E emoție Bine, Dacă grijă mare, mare Concentrează-te, prietene. ai grijă Sunt bani buni, nu rata Atenție, 500 de euro e prima strigare, da? Da, da, da Pregătit, pur. atenție, să fii atent la întrebarea pe care ți-o lansează În câteva momente Luca, da? Da, da 500 de euro Marius, fii atent că e ușor care teoremă celebră din geometria afirmă că în orice triunghi dreptunghic suma pătratelor catetelor este egală cu pătratul ipotenuzei? Teorema lui Pitagora. Sigur, 100%-50 de euro primi sunt ai mei. Ah. Ce da. zici, Luca? Ți-a plăcut biologia? Da, da, da, matematica, morțigur. Zou? Ți-a plăcut matematica? Păi da. da, conduci camioane prin pădure acum Că ți-a plăcut matematica Uite, vezi? Luciprian care nu i-a plăcut Pune muzică la radio Gypsy Kings, astea, Enrique, treburi Deci sigur, sigur, da? Da, sigur, 100% De fapt, noi trebuia să fim siguri că răspuns da, A, e răspunsul. Ai Bine, acum Luca e pe bune. Dar da. Da al Pitagora. Da? Da, da, bravo, da, da, da. bravo, bravo! Bravo, A iau plus B pătrat egal ce pătrat. Ce mic pătrat. mic. Toate mici. Acum, Marius, întrebarea se pune: mergi mai departe sau te oprești la cei 50 de euro? A, Poți dubla la 1000 de aici? euro? băi, nu, nu. nu cred! Nu cred! Dintr-un motiv foarte serios, nu trebuie să mai și banii ăștia pică extraordinar de bine. Deci rămâi la 500 de euro, e sigur să zic A, Acum, băi, sunt 4.000 de euro Pe masă Vă cred Sau poți dubla, v măcar la 1.000, nu știu Mamă, dar mi băgat-o pasta cu internarea Acum nu știu ce să mai zic Da, deci asta e o problemă mai gravă Și trebuie să mă internești și de decât 500 sunt bine veniți, 1.000 sunt Negarantați Deci rămân de la 5, 500 de euro, îmi pare rău Și pentru mea și mai ales pentru mine Dar n-am ce face Așadar. Ce să mai încolo și încoace Marius? Da. da. 500 de euro. Da, ne ținem pumnii. În sănătоșire grabnic. Marius, da. în mod normal, să, normal să știi că sper să se prindă bine. Da. Hai, domnule, ne ținem în mod normal trageam de tine. Da, știu da. dacă e. o problemă să sănătate mai bine ia bani da. și folosește-i. Da. Da. Să pierzi. Of, of. De curiozitate, da. hai să îi punem și Pe păi, nu, stai, vrei a, doriți. S-a oprit. Da. Nu, așa. Spuneți. Vrei să spunem și următoarea întrebare? Da, vrei, vrei că Luca ar vrea să o păstreze. Nu, vrei. da, Maris, fii atent. Da, în afara concursului, bineînțeles, dar nu pierzi nimic. trebuie, fii atent. Cine a fost conducătorul spartanilor în legendara bătălie de la Termopile? A, a fost și făcut după el. Nu. Nu. What is your profession? <fie> Borcha. <fie> <fie> da, <fie> <fie> da. Ui, nu faci. Unde, <fie> da. uite că ai fost inspirat. Bravo Marius. A, da. Felicitări. Leo. Să nu închizi acum, să spunem cum intră posesia Le prânului Leo, Leo de la Termopile. <fie> Nidas. What is your profession? <fie>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 You tell me what's wrong Is that your boyfriend Dancing with that girl on the floor We a dance now Time to show our weapons of choice Look in her eyes. She's mentally undressing now. Music play, cam asta vom face și noi pe 29, 30, 31 iulie, live pe plajă 3 zile de super concert, pentru că vorba aia, o minune durează 3 zile. Vineri avem uh, Fly Project. Uh, Smiley, Lidia, Buble și a Loredana Antonia și demoga music show să spun și ce urmează sâmbătă Clar Clar, categoric Voltaj, Proconsul, Delia, Van, Carla Srim și Andra wow. Iar Duminica avem Lezelefant Bizar Byron, Grimus, Robin and the Backstabbers Dob și Dub și Vița de Vie Năbunie Ia Iacă sună Ia, telefonul hai, stai, stai, stai, stai. Cine sună? Mai dăm ceva Hai să-l surprindem De la gaze suntem Alo? Să de la gaze Vă deranjăm De unde? De unde? De la... de la... V-ați plă... plătit factura la gaze? Nu Alisa? Nu nimic, că vă ajutăm noi atunci Stai așa. Alisa, da? Da Din Timișoara? Da Și Mihaela? Da Ai intrat pe vreun site de curând? Da, pe Europa așa. Hai Ce zici de asta? Ce zic că Că o să factura la gaze. M mă opresc aici. <laughs> da, chiar am intrat în direct? Da, da, da, A, nu e în direct, e înregistrat. E înregistrat, dar <laughs> noi suntem înregistrați în mod special. <laughs> Mihaela și Alisa și din Timișoara, da? Da, nu vine să cred. Bravo, bravo. Stai, un pic, că nu-ți-am spus ce Are, ai câștigat. Ce ai câștigat, ia. Știi ce ai câștigat? Păi nu, o vacanța la mare. Ai, bă. Pe bune? pe bune? Bune? ca acum întrebarea de decisivă e cu cine mergi la? De... cine mergi la? Găletușe cu lopățică și greblă. Da. cu prietenul meu, dar nu da, trebuie să zic parola. Cu prietenul Am meu. zis o pe site. Ia, zi cu ce parola te-ai înscris să te nu... uh, life plajă. plaja.. Ah, life pe plajă. Asta era parola de ieri, adică ieri te-ai înscris. Gata, am și aflat de fapt. Da, și zici că te duci cu prietenul tău? Da. Ia vezi mă, Ciprian, e nu e o glumă. Nu se întrerupe Eu E legătura. o glumă, blada, auzi. Voi să ca cam așa dimineața, nu prea vă crede lumea Bine, dar pe prietenul tău cum îl cheamă? Îl cheamă Slavco Slavco? Da Măi, și de unde este el? Din Timișoara Da, sunteți prieteni de mult, așa sau? De patru ani De patru ani Bine, păi prietenie plăcută în continuare, distracție plăcută la mare nu poate să cred, am că și Ia să te auzi Auzi, imaginează că ești și mare acum și ce ajutorul nostru e Ajutor, mâne, că... a, e faină, de mea. Da, okay. e bine că ea, ea, nu i-au trebuit decât 2 minute să i-i E Bine, bravo. Alisa, felicitări, vacanța la mare este câștigată de tine. Te așteptăm pe 29. Vai, o să vă scozi acum că e chiar azi. Trebuie, Trebuie să vii la live pe plaja neapărat, da? da până neapărat, pe acolo, site. acolo Ok, toate bune! să nu înci să spunem la toate detaliile cum intrin în posesia vacanței la mare, dar nu uita 29, 30 și 31 iulie. Da, Revenim a... la ale noastre. Următoarea știri o dau pentru această frază Pe cuvânt am găsit-o și nu m-am putut abține Citez O femeie care cântărea 165 de kilograme Și își folosea ca ascunzătoare pentru gustările dulci A reușit să slăbească 85 de kilograme Deci omul este o creatură absolut ingenioasă Îți homofaber Frate, da. dacă ne-a dat Dumnezeu și... Tata Darwin, ne-au dat creier Mare, la ce să-l folosim? Să ascundem, să ascundem dulciuri O bucățică de ciocolată așa În colăcei. Deci, colăcei, colăcei de pe purtică, da Angela Brooks E britanică, a reușit să slăbească Împreună cu soțul ei, Rob Cei doi au dat jos 177 de kilograme Deci cât cântărim Toți trei aici Și cu Ioana Rob cântărea la început 241 de chile Wow când s-au căsătorit, Ange Angela a purtat o rochie scurtă din dantelă. Fiindcă era singura de la magazin care o încăpea. Adică era o da, perdea, de fapt. Da, de era, da chiar era, și nu fi, fi cumpărat o draperie, da. era, era scurtă pentru că era ea mare, nu că era scurtă rochița că voia să fie sexy. Așa, Rob a purtat un smoking supradimensionat dimensionat cu o talie de 132 de centimetri. Păi, frate, deci ăsta, când se întorcea de la bere, nu putea să intre tiptil în casă. Când intra tiptil, cădeau tablourile de pe, pe Da. Inițial, dieta doamnei constan cheeseburger și cartofi prăjiți, și așa mai departe. Deci asta, mă rog, au slăbit, au înlocuit, stai, au înlocuit pizza cu pui gătit la abur și legume. Păi, frate, deci da... Deci cu pui gătit la abur și legumea slă, au slăbit împreună 177 de kg și acum unde și-ascunde dulciurile astea? <laughs> și noi da. în deșteptarea dăm de ceva de post, să știi? Da. Muzică de post. Da, muzică de post, post. ce bună. Deșteptarea la FM. Cand am zis o muzica de post, se însemna chakira, că dansezi mai una alta, nu aerobic, așa de dimineața. Dam ajuns la final în deșteptarea. Eu vă mulțumesc că m-ați găzduit. Mulțumim că ai venit, am zis copios. Auzi intrebarea e ce, fac, acasă acum sau rămâne la mine? <laughs> e da, da, o roba weekend frumos. Frumos, da. Vă Frumos. mulțumim tuturor că ați fost alături de noi Ne-am bucurat să fim împreună și astăzi Ne reauzim luni cu o nouă ediție Fabuloasă a emisiunii Deșteptarea Europa Express imediat ceau. după 10. Să știți că pleacă Dinu, dar vine cu Plinu Sau mai bine, s am lăsat Pinul la Ana Maria Tatu Așa că fiți atenți la cele patru cifre Care forma, uh, vor forma Pinul lui Dinu de astăzi Vei știile care contează în câteva forma vor. Formavor. Ah, Hai, pa la revedere Pac,